Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashratil anbiya wal mursalin. Seyyidina Muhammedin ve alihiv sehbi ecmaîn. Allahum yessir li emri ve eshrah li sadrî ve ihl'l ukta min lisani yafqahu qawli. Allahum allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lem tana innaka tel alimul hakim. Başlan öncə Allahu subhanu ve tealanın verdiği nimetlərə şükür etməliyik. Və qul daimən bilməlidir ki, Allah talanın verdiyi nimətdə görə şükür etməklə qul həmən niməti bir də artırmış olur. Və biz də Allah subhanətlə verdiyi bu nimətdə görə şükür edirik. Allah subhanətlə evi ev əhlini hepsələsin, onları kateqaladan qorursun və Allah subhanətlə da bu damatı daha da mehlvan için hepsələsin. Və həqiqən də bu böyük nimətdir. Onu yalnız insan itirəndən sonra nimətin, yəni qədrinin yəni, bilir və ona görə də Nəmləti itirmişən öncə daim şükür etmək lazımdır və nəmlətin nə boyda xeyir verməyini dərk etmək lazımdır. Və Allah həm də olsun 28-də hədis edirik və bu hədisə Ərbəd ibn Şeyrə rəziyallahu anhu bəyəni ki, qala sallallahu alayhi və sallam uwidatan wajlat minha alqulub wazalfat minha aluyun faqul ya ya rasulullah ka'annah mu'idatun فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسنم وعطاء وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم بعد فسير اختلافا كثيرا فأليكم بسنة وسنة خلفاء راشد المهديين أبدوا عليها بالنواجر وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بزعة ضلالة إرباد بن سالة رضي الله عنه بوريش في جنفة أغنبال صفحة موزيت موزيت Və o mövüzədən qəlbə titrədi, ürpəşdi və gözlər göz yaşları ilə doldu. Və dedi, ya Rasulallah, elə ki, bu sonuncu, yəni vida mövüzəsidir. Və dedi, ya Rasulallah, bizə e, tövsiyyət, bizə vəsiyyət. Və Peyğambərsən buyurur ki, mən sizə Allahın təqvasını tövsiyyə edirəm. Və e, eşidib itaat edəsiniz əmr sahəblərinə. Hətta üzərinizdə qul əmir olsa belə. Həqiqdən mənindən sonra sizdən kimsə yaşasa Çoxlu ixtilaflar görəcəyik və bunun üçün azmamızı, azmamızdan e, mağımızdan ötürü mənim sünnətimdən və Xuləfə Raşidinin sünnətindən yolların yolu ilə gedirin və həmən o yolu öz azı dişlərinizdə tutun və həqiqtən də sizi mən bidət eləməkdən çəkindirirəm, hər bir yenilikdən çəkindirirəm, çünki hər bir yenilik yəni zaləllərdir. Və hədisi imam Abu Davud və Tirmizi ravad etmiş, Və demişlək, hədis həsən və səhiy hədisdir. Bu hədis ümumiyyətlə əhli sünnə arasında, yəni məhşul yəni, hədislərdəndir və ən çox da bu hədisləri, yəni imamlara, əmirlərə itaat etmək bölməsini gətirlər, yəni hədislərdir. Və və Allah, onu qeyd etmək lazımdır ki, sahabələr e, daimən Peyğambər S.ə.ə.məzəsində e, dəhsləndə oturadılar, bu sahabələr artıq e, elmə hədisliyin göstərirdi, yəni ondan hədis edilər. Hətta onlardan bəziləri işləyən olsalar da, beləlisə Ömər Radiyalanı kimi, onlar öz, necə deyələ, bir bağda iki dənə, biri öz bir dənə əntrarlardan, e, mühacirlərlə biri əntrarlardan bir işləyirdi. Və Ömər Radiyalanı dərsə gələndə o işləyirdi. Sonra o dərs, işə gələndə Ömər Radiyalanı dərsə gedirdi və beləliklə də biri işləyirdi, biri dərs oturardı və bir-birilərinin görüşəndə eşitliyini, bilmədiyini, E, bir bibillərinə yəni öyrədəcə və beləliklə heç biri nə dünyalarını nə də axsatlərini yəni, geri qalmazlar. Və o bu baxımdan bucüz hüsrul həqiqətən də elim tələb etmədən öyrür, yəni gözəl usuldu. Hansı ki, bəziləri yəni tamamilə təsir dünyalı elir və bəziləri də ə, birbaşa dünyadan möhkəm yapışır və eliminə heç bir əsər alamaz, öyrənmək istəmirlər. Budur həqiqətən də Pisalmon üçün ən yəni zəif nöqtədir. Yəni Pisalmonun Bu səmon ən böyük xəzurumudur, ən böyük əzəgərlər Yəni o hansısa ticarətdən müəyyən bir məbləğ itirməsi, hər hansısa bir izyana getməsi onun üçün daha xeyir idi, nəinki bu ilkin gündə yəni özünü məhrum etməsi. Əgər varsa, o elimlən məhrum edirsə, bu heyətəndə onun üçün böyük yəni zəraldır. Və bu da gördüyümüz kimi səhabələr daimən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ətrafında idi və həmişə də bir oydu ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi onlara düz vəzir üsublarla dəvət edərdi və onun dəvət üsublarından biri də onlara mövizə etməsiydi. Və bir gün Peyğambər s.ə.m elə mövizə etdi ki, yəni, o mövizədən, e, həmən o mövizədən, Peyğambər s.ə.m danışmağından, onların, ondan sonra, Peyğambər s.ə.m gətlədiyi misallardan, üsublardan sahabilər elə zəni elətdilər ki, yəni, bu, yəni, soğuncu, yəni, mövizələrdəndir. Və dedilər, ya Resulallah, e, gör, bu e, mövzən necə passiv olub ki, o mövzədən sonra onların qəlbləri, yəni iman qazmaq, hiss ondan sonra yəni artıq qəlbləri ilə və gözləri ilə artıq olma hissləmi çatır. Gözlər deyir, e, bu mövzədən sonra göz yaşları ilə bir artıq yəni dolmuşdur. E, bu da artıq Peyğəmbər sallalləmin e, necə gözəl üslubda yəni mövzə etməsini göstərir ki, hələ bugünkü günlərdə də mövzə edən hökman o cür üslublardan yəni istifadə etməli. Yəni, istər İmam xatib olsun, istər e, mövizə olsun, istər dəvətli olsun. O dəvətdə elə, e, necə deyərlər, elə danışıq, elə e, diyaloğunu elə qurmalıdır, elə danışıq apaymalıdır ki, hətta o danışıq təhsilə birbaşa qarşıdan ki, insana benə təsirləsin. Yəni, o insan o danışıqdan yəni, təhsilələ bilsin. Ola bilər, e, onun nitqi zəif olsun və bu vaxt onun mövizəsi, o gözəl üsul da alınmasın. Aba, hər bir halda, e, dəvətdə bu his. Bu e, zəyib böyük mən. onun üzərində işləməli, çalışmalı ki, onun nitki, yəni gözəl ansın ki, çünki gözəl nitdən çox böyük şey, yəni asılıdır. Və burada da sahabələr Peyğəmbəl Sosan bu cür mövizəsindən sonra hiss elədilər, yəni o cür e, təhsirli olduğundan sonra hiss elədilər və deyilər, ya Resulallah, elə bil, yəni bu sonuncu mövizədir, yəni sən elə bizlə, elə təhsirli danışdın, bizə o qəlbimizə necə daxil oldu necə gözlərimiz bundan doldur. Yəni, sanki bu sonuncu, yəni, e, veda, yəni, mozəsini oxşayır və dələr, ya, Rasulə, bizə tövbəcəyir. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni, hər bir halda bir insan e, elm əhlindən, və ya da ki, alimlər, və ya da ki, özünün müəllimlər, hər hansısa bir e, nəsə səhvrət çıxan axanda və ya da ki, hər hansısa bir işin üzərini gedəndə, nəsə bir işin ortasında qalanda, əvəz et ki elə bir yerə gedir, bilmir necə olacaq, yaxşı olacaq, pis olacaq. Rəşəd yolu ki tövsiyə etmək, nəsihat almaq gözəl şeydir ki, hansı ki bu da yəni əhli sünnənin necə deyirlər, məşhurlarındandır. Və burada da sahabelər, yəni peyğəmbər sallalləhu əleyhi və onlara vəhciyyətin tələb etdilər. Yəni dedilər ki, ya Rasulallah, yəni sənin bu mövizən sonuncu mövzaya oxşayır və bizə vəhciyyət elə, bizə tövsiyə elə biz neyinəş ney. ki biz səndən sonra yəni biz yolumuzu almayaq biz həmin bu yolla gedək hətta öz rəbbimizə yəni qarşılaşana qədər və peyğəmbər (s.ə.s) ilə bir şey olduğu kimi bu bu dəfəki mövzusunda da də, e, danışıqlarında heç vaxtı uzunçuluğa yəni yol verməzdi. O ki, başı olaraq həm Peygamber (s.ə.s) ilə, həm də peyğəmbərə nisbətən peyğəmbər (s.ə.s) ilə sonra yaşayan sələflərin metodudur. Yəni onlar İstər dua edəndə, istər xüsbə edəndə, istər mövəzə edəndə, onlar çalışmazlar ki, e, bir dənə cümləni bir 5-6 cümlədə e, isfadə edib e, eşit, e, eşit dənə çatdırsınlar ki, elə bil ki, bu daha gözəl danışır. Amma umulidə baxın, hamısı yəni bir dənə cümlədir. 5 yani, dənə cümlə bir cümləni 5 dənə cümləyə bölüb, 5 dənə ailə cümləyə boy, bir məhzədi çatdırmaqdansa, o eşidilən, eşidmək istəyən adamı dolaşdırmaqdansa, Elə birbaşa onu həmin cümləni gözəl bir təzir demək daha yaxşıdır ki, bu da Peyğambət sonuçlu bu idi. Və bu günlərdə baxsa, görsək, əlimizdə olan hər hansısa bir kitab şəhirləri və də hər hansısa bir istər tohvidayda olsun, istər əqidənin başqa isimlərdə olan biz risalələrə baxsaq. Bələ o sələflərdə onun məzunu bugünkü şəhirlərdən 100 dəfə, 200 dəfə az bir həzimdədir. Çox qısa bir, ancaq qısa bir həzimdədir sadəcə e, bu günkü müasirlər isə həmin onların o çıqda e, qısa olan məzmumlu risalələrini və ya hər hansı bir məktub da ola bilərdi o, onu çox geniş bir açıq yəni şərh verirlər. Çünki o vaxtki insanlarda o qısa kəlamla da onlar yəni anlayırlar məqsədə nəyə olduğunu, yəni dərk edirlər. Və peyğəmbər (s.ə.s) də yenə də həmin kimi yəni qısa üsbdən istifadə edir və buyurur ki, "Usikum bi taqvallah." Mən deyir Allahın takvasın vəschet edirə. Və şərh budur ki bu peyğəmbər sallalləmin hər cümə xutbəsi verəndə, hər bayram xutbələri verəndə, hər an verilən mövziyə başa mônuşan başa qabaq peyğəmbər sallalləmin ilk öncə sahabelərə etdiyi nəsihət, yəni Allahın, yəni takvası idi. Yəni takva həqiqətən də çox mühüm bir şeydir insanda olması, ləbud bir sifətdir. Yəni takva insanda o deyil ki, insan yalnız və yalnız Qardaşların içində olanda, və ya da ki, elməhlin içində olanda, və ya da ki, mecciddə olanda, və ya da ki, toyda olanda, və ya da ki, başqa şeydə e, təqva olsun. Təqva insanda mühüm bir sifətdir, mühümdə mühüm bir sifətdir ki, hər bir halda o təqva sifəti insanda müləzim olan bir sifət olmalıdır. İstər evində, istər reçiyində, istər qonşularla, istər uşaqla, istər böyüklə, istər işində, istər toyda, hər bir halda insanın təqva sifətini, yəni özündə, mülazim bilməliyik. O təqva sifəti onda müləzim misfət olmalıdır. Bəzələ biz, məsəl üçün, qardaşlarla oturub duranda təqva yadımıza düşür. Yəni, Allah sənqoq, təhsil edir, birimizə nəsət edir, təhsil edir. Amma görsən ki, cahillərlə bir bazı problem üçəndə elə bir fazili əmələ gəlir ki, inanmazsan ki, bu, bu həmən insandır ki, faatli oxuyur, başqa suralar oxuyur. Yəni, o fazilə, yəni, cahil insanla mübahisə edən va Elə bir faciəyə yol verir, elə bir pis işlədir ki, o da söyüşlər zatlar, yenidir, keşidir, cahildir də. Amma unudur ki, müsəlman o zirahla dolmalıdır. Müsəlmanın təqvası təhdid cahillə deyil, əhl-i kitabla da müsəlman təqvalı olmalıdır. Yəni hər bir halda müsəlman özünə o təqva xüsusiyyətini özündə əks etdirməli idi. Ancaq o təqva xüsusiyyəti lüğəvi və silahı mənasına bir-birə yaxın bir şey idilər. Yəni lüğəti yəni, insan soyuqdan, qorunmaqdan ötürü, papah çiğinir, əzrə takır, şəhz takır, qartı takır. Niyə görə? O soyuq ona dəyməsin. Bəsəl yayda e, günəşlik ifadə başına gün vurmasın. Və yaxud da başqa bir şeylər, yəni özünə zərəcəl hər bir şeydən qorunması, lügəti mənası təqva budur. Amma istilahi mənasında təqva isə, özü ilə Rəbbi arasında, Ə, elə bir əməllər istifadə etmək ki, elə bir əməllər, yaxşıları yerinə yetir, pislərdən çəkinmək ki, Allah subhantala ona zərər verməsin. Yəni, Allah subhantalanın əzabı ona layiq olmasın, ona düzsər olmasın. Yəni, özü ilə Rəbbinin, ə, Rəbbinin arasında özünə bir qayət tutur. Yəni, Rəbbinin əzabından qorunmaqdan ötürü həmən insan yaxşı əməllər edir, pislərdən çəkin və təqva da bu deməkdir. Ənsə təqva budi mədəçi, yəni baxsa görsə lüğəti və islahı mənaları bir-birinə yaxındır. Ona görə təqvanın tərifsində deyilmir. Müsəlmanlarla təqvalı olmaq, müsəlmanlara ehtiram eləmək, cahillərlən söyüşmək, cahillərlən xeyr. Təqva bir başı olaraq nəyin ki misal o, həmçində cahillər, həmçində kitab əhlindən də ola bilər. Yəni müəmmilədir ki, əgər biz baxsa görsə peyğəmbər sallalləyhə və səlləmən həddənə kitabı öldürmək, yəni zimmə əhlindən və şey əhdlən girenləri öldürmə haqqında peyğəmbərimizdən nələr hədislər deyib? Mən sizə buyururam ki, kim izminini öldürərsə, o bizlərdən deyil və hətta cənnətin yeyni riyhs eləmaz. Əgər yəni, bütün bunlar İslamın təqvasın, əxlaqının göstərişi, o təqvadır da insana mülazim olan sifətdir. Yəni o təqva ilə insan gecənin zülmətinin qaranlığında hər hansı bir əsil eləməkdən çəkinir. O təqvadır ki, insanda heç bir yerdə olmadığı, yəni hər hansı bir yerdə də orada tanışı bilişi yox Asiliyəmə onun hasan da insan orada təqva var, təqvasına görə insan asiliyyədən çəkinir. Ancaq təqvası olmayan insan təşkilə düşən kimək, onun mənə heç kim, mən kim tanımır ki, gecə qarə, dücə qarə, nə istəyir eləyir. Bu təqva sahibidir, yəni təqva sahibi həm günün gündüzündə, həm də gecənin zülmətində, yəni Allahdan qorxmalıdır yəni və eyni zamanda müsəlmanlarla təqvalı olduğu kimi, zahilələ təqvalı olduğu kimi olmalıdır özü Salman qardaşına öz müdürün elədiyi hörməti heç olmasa çalışmaz ki, valideynə diləsin. Yəni, Həmin müdürün elə böyük hörmət göstərir, yer verir, salam verir, hətta ola bilər ki, ibadətcəhli deyib, ola bilər zəhildir. Amma gəl onun valideyni ilə danışına baxsan, valideyni təvhid əhli, ibadat əhli, qradan baxasan deyirsən ki, bunun bunu, qonşusu bunu, deyirsən ki, bunun arasında ata-bala hörməti yoxdur, ata-bala alqəsi yoxdur. Am bu həqiqətən təqva insanda hər bir məsələdə, hər bir yerdə Allahın təqvasını, Allahın qorxusunu hiss edib, insan həmin asilədən çəkinib, yəni yaxşı əmməllərə yəni, meyil etməlidir. Məlidir. Və burada da Peyğambər s.ə.v birbaşa tövsiyə eləyir. Və bu tövsiyə, həmisində bu tövsiyə, ə, Peyğambər s.ə.v tövsiyəsi də adada verirlər ki, yəni Peyğambər s.ə.v öz ümməti olan birinci tövsiyəsi, Mes Allahın yani takvasıdır. Allahın takvasıdır ki insanı yaxşı əməllərə meyl elətdirir, yaxşı əməllərə yönəldir, yaxşı əməlləri davam elətdirməyə yönəldir və eyni zamanda pis əməllərdən insanı, yəni çəkindir, uzaqlaşdırır, ona yaxınlaşmaqdan insanı uzaqlaşdırır, qoruyur. Və ikinci də peyğəmbər səmbolu ki, əslən əslən həqiqəti eşitmək və itaat etmək. Ha, bu da peyğəmbər əsasən ümmətinə olduğu Yəni, ikinci, etdiyi, ikinci, yəni vəzicət işi, e, eşidmək və itaat etmək. Yəni, əmr sahiblərinə eşidmək və itaat etmək. Və alimlər, bizə Həsən Ərbəsi və başqa sələflər buyurur ki, bu iki dənə şey, e, yəni Allahın təqvası və əmrlərə itaat, budur dünya və ahirətin e, xoşbəxtinin dəmidir. Yəni, iki şey Allahın təqvası və əmrlərə itaat, O dünya və axirətin ikisinin də yəni xoşbəxtliyi nədir? Yəni xoşbəxtlik nədir? Əgər insan təqvalı olarsa, Allahın əmrlərini yerinə yetirib, Allahın təşkilindən çəkinərsə, axirəti üçün xoşbəxtlik olar. Əgər insan dünyada ə, öz itaat elərsə, əmrinin itaat edərsə, əmrinin qanunlarından çəkinib onun əmrlərini yerinə yetirərsə, o da artıq dünyada yəni xoşbəxt olmuş olar. Və eyni zamanda fəqirlər buyurur ki, ə, əmirlərsiz dünya islahı da tam olmur. Yəni əgər yer kürəsində əmirlər olmasa, hələbəllər olmasa, yer kürəsində necə deyirlər, ıslah tamamlanmaq, ıslah etmək, bu əmirlərin ona görə ə, bəzi sələf alimləri, həmçinin Əhməd ibn Həmbəldən məsələn baş verdəndə gəlir ki, həmçinin Məhəmməd ibn Siyidindən də rəhmə olmaq, onlardan gəlir bir əmirlərin yer kürəsində olan, yəni islahları, yəni düzgünlükləri, yəni onların bir fəsadatlarından yəni çoxdur. Yəni onlar E, nə qədər çox asililərin və çox bilməri eləsəyədir belə, yəni onların e, səbəbi olan, yəni istiqamət, yəni düzgünçülük necə deyərlər, e, islah olunma çoxdur. Nəinki, yəni onların yəni olmamasında. Ona görə Hüseyin Rəhmə Allah həmçə qeyd edərdik ki, insanın, bir insanın yəni bu dünyada e, yaşamasına gətirir, həm Allahın e, allah'ın əmrləri həmçində əmrin, yəni əmirlər, yəni mühümdür. Deyə e görək, bir insan əgər e altı qəlbində Allah təqvası varsa, Allah qorxusu varsa, ona deyirsən ki, bu olar elidir. Deyəsən, bu olmaz, ondan çəkinəcək. Amma də o insandakı Allahın təqvası yoxdur. Deyilə şey, Allahın məsələsi, əmri olsa qalacaq qiyamət günündə üçün, ona kimlər tövbə edirəm. Əgər e Sümmə rahmalı ki, əgər e o insan ki, Allahın əmirlərinə bigana yanaşırsa, onda ona ikinci Qisim, qisimdə ayrılır o da əmirlərin ona olan cəzası. Yəni, Allah subhanıqla sənə deyir ki, izdinə etmə, uğurluq etmə, filan şeyləmə və sən təqvan yoxdur. Sən o asilə yerinə yetirirsənsə, onda sən ikinci qisim istilah lazımdır. Nədir? Əmirlərin sənə verdiyi cəza. Ey, davam, yəni o düzə Allahın hökümünə deyilən hökümlərdən gedişək yoxdur. Yəni, Allahın verdiyi cəzanın sənəcənin tətbiq olması, uğurluq üstündə, əli kəs əzam və artıq başqalığı və yəhsə ki onun qamısı və xəvəsərlə. Yəni hər ikisi ilə, yəni, dünyada insan əmnama yəni yaşaya bilər. Yəni çox uzağa getməyə şey, yəni hamımızın gözümüzün qabağında olan yəni xəstələrdir ki, yəni bugünkü günkü gündə yəni İraq'a hücum etmişin qabaq yəni, amerikanlar yüz üz səssamlı dilləri ağzı dey, fəsitdir, zalımdır, nədir, nədir, nədir. Yəni ə, hər bir halda ə, onların həmin rəhbəri Həqiqdən də ola bilədir, çox böyük bir zalım dərəcində olsun. Biz demir, indi zalim həccat səviyyəsində idi. Yəni, nə qədər olmasa, bəlkə midə 10%-5%-2%-i qədər olardı. Amma indi baxın, görün ki, onların o günündəki o, o dövran yaxşı idi. Əmirləri üzərində olduğu dövran yaxşı idi. Yənsə, bugünkü gündə onların əmirlərin olmaması. Yəni, o zaman əgər əmirləri olduğu müddərdəsə, yəni, bu ümumiyyətlər Allah-ı Sıxana Allah-ın o qoyduğu qayda-qanundur bu əmrin olması və rəhbər olması, hakimn olması. Baxın görə, o zalım da ola bilər, hər bir şey ola bilər, ancaq insanlar tiraban içində yaşayır. Orda insanlar qismən, yəni əzab çəkə bilərlər, əziyyət çəkə bilərlər. Hər hansı bir məsələdə insanlar əziyyət çəkə bilərlər. Amma ümumi halda bütün insan insanların məsləhətinə ötürü şübhə yox, şək yoxdur ki, onlar o dövrü daha mühim, daha özəl, daha gözəl formadaydı. idi. Yəni, əmnəman idilər, nemətləri bol idi. Uşaqları məktəbə gedir, gəlirdi. Dini təhsili vardı, şəriət öyrəndilər, çox öyrəndilər, rəq və, və s. Ada görək ki, o o neməti əldən verdiklərindən ötrə, o nemətlər itirdiyindən ötrə, bu gün hətta onun hakimdən hakimiyyətdən düşməyin istəyəndə, istəməyəndə heç kəs orada əmnəman yaşaya bilmir. Yəni yolla gedir, bilmir, yanında nəsa partlayacaq, patlamayacaq. Və baxın siz təzəlin, görün ki, Hədin əmnəmatı nimətin itirməklərinə görə səbəbi də nə idi? Öz zalım hakim, yəni zalımlarla, yəni narazı olmaməkләр, yəni, onu xoşlamaması. Düzdür, bütün cəmat aiddiyə, yəni qismən olsa da, yəni belə bir şey var idi. hamımız bizim e, İslam tarixinin məşhur yəni hissəsi var. Yəni zalım Həccazla bir də bilməm hansı bizdənsə onu qeyd eləmiş o barədə, yəni zalım Həccazla Əbdurrahman e, əş-Şəz, bin ibn Abdurrahman əşşəz e, zalim Həccazın yəni şəhidlərdən biridir. Həözə ki o qədər zalım idi ki, Həccazın, həccazın zalımlığı yəni tarixdən misal çəkilir. Yəni siz təsəvvür et ki, görənin tauqtu misal çəkilirsə, yəni şəkildir ki Həccazın da yəni zalımlar misal çəkilir. Yəni görün o nə dərəcədə zalım, nə qədər qəddar, yəni nə qədər, nə qədər, nə qədər, nə qədər nə, nə isəsən zulm haqqında deyən, yəni, insan idi və öz də bilirdi şey onun səhərkədələri bunu qoşlamır. Və Abdurrahman ibn o da tümsət axtarırdı ki, nə vaxtsa bu əşəsi, daha doğrusu həccəsi gəni yani devirsin. Və günləri bir gündə öz başqa səhərkədələrə qoşunla danışırlar və təxminən qoşunu, əşəsin hə, qoşunu, zalim həccəsinin qoşulundan 4-5 dəfə artıq miqdardar. Qoşunun çox hissəsi, yəni təsəvvürün 4-5 misalın bir misalına qarşı. Onlar 4-5 qism keçir əşəsin tərəfinə, yalnız bir qism qalır zalim həccədin tərəfində və onlar döyüşə atılırlar və ə, hamı da bilir ki, artıq əşəsi, yəni udacaq, həccəsi, yəni devrəcəklər. Və o döyüşdə həccəs özü də, yəni həccəs çox döyüşən olur, öz döyüşə qatılır. Ha, buna baxmayaraq həccəs o döyüşü udur, o döyüşü udur və Abdurrahmanın əşkəsi də diri tuturlar, diri tuturlar gətirlər onun qarşısına gətirəndə və bu artıq bunun qolu bağlı gətirirlər, bu artıq bilir ki, bu həccəz bunun başına nə oyunlar atacaq və onların əlindən qaçır, onu bağlayandan əli, əli bağlı qaçır və gedir, özün dağdan tulluyur aşağı, dünyasını dəyişir. Yəni, İbn-Həcər Rəhmə Allah fətlubar edər, yəni bu qistadan danışır və deyir ki, bu qistaya qədər Əhl-i Sünnənin var idi ki, Əhl-i Sünnənin yəni bəzi alimlər orayı deyirdilər ki, zalim hakimə qarşı üskən qaldırmaq olar. Əgər ki, əgər ki, sən əminamansan ki, səndə itki olmayacaq bu qistaya qədər. Çünki bu qistada hal nə təhirlidir? Beşin bir misalına. Yəni, beş nəfər o tərəf idi, bir nə bu tərəf. Amma İbn Həcər Rəhmadiyyə ki, ancaq bu qistadan sonra Əhl-i Sünnə olsa bir ki, hət belə andı Yəni, siz təzəvvür edin ki, görün, aidin nəsələ idi ki, çevirə bilərdi, beş çoxdur, bir çox təlbədək beş çoxdur. O da, yəni, heç çox nadir bir halda insanda şəhşifə qala bilərdi. Amma görür Hədə ki, Hədər nə deyir? Bir bu qistaya qədər əhl-i sünənin bəzi alimləri o rəydə edilər ki, zalim hakimi çevirmək olar, çevirmək olar. Əgər ki, sən bilirsənsə ki, mən itki verməyəcəksən. Ancaq bu qistadan sonra siz əhl-i sünənin ittifak Hətta zalıma qarşı bu halda belə üksən eləmək olmaz. Aydındır. İstəyətləyək ki, görün əhlüsünlə təbqoqda, yəni usul, yəni qaydalar var ki, bu da əhlüsünlənin usul, yəni qaydalarından biridir. Və burada da Peyğəmbər Sələm iki böyük əməl haqqında tövsiyə edir. Allahın təqvası və əmrlər eşitib və ihtiyat etmək. Biz eşitmək və ihtiyat etmək əmrlər, yəni biz dəfələrlə qeyd edirik ki, Əmir deyəndə əmir şəriət şəriət əmri nəzərdə tutulur. Yəni bu Quranda və sünnədə varid olan əmrlər, bunlar şəriət əmrləri nəzərdə tutulur. Şəriət əmrləri nəzərdə tutulur. Ancaq bu ölkünlərdə olan əmrlər, bəli, onlar da əmir sahibləridir, onlar da haşimlərdir, onlar da hökm verənlərdir, ancaq onların itiatəti hətta şəriət haşmindən itiatətə şəriətin mütləq itiatət tələb olunmur. Mütləq itiatət şəriətdə kimə Yalnız Allah, Allah və Rasulünə. Onu görə Allah Subhanahu taala surəsində səhəm qurtuğunu deyir ki, "Əltə yulla və rəsulə və uatıllahu vətərəsul və, və ulül və əmr minkum." Yəni Allahə itaat edin, rəsuluna yerə edin və aranızdan olan əmr sahibləri. Burada ağlanızdan olan əmr sahibləri burada həm şəriət, həm də qeyri şəriət hakimlə nəzərdə Və unutmaq lazım deyir ki, əhstər şəriət olsun, səs qeyri şəriət olsun, onlar lüğəti o sözün altına daxildir. Hakim sözünün altına daxillər. Və ona görə də onların itaəti nədir? Vacirdir. Amma dedik ki, itaət o deməyə ki, onların itaəti mütləq itaətdir. Onu unutmayın. Mütləq itaət, mütləq itaət. Yalnız Allah və Rasulullah, yəni aid olan bir şeydir. Ancaq qeyri e, Allah və Rasulun əmirləri, e, yəni qeyri Allah Rasulundan başqa olan şəxslərsə, istər hə hakimlər, istər əmirlər, istər şəriə takimləri, istər qeyri şəriət hakimləri, Onların itaətləri müsləq itaət salmır. Onlar itaətində və alimlər gözəl qayda qoyublar. Əgər hər hansısa bir onların dedikləri əmir Allah və Rasulun əmrinə istəyənə tüksülsə, onda onların əmrlərin iki qat dərəcəsi qaltır. Onda ona iki qat əmr etməyi vacib olunub. Əgər məsələn bu imprizində durub isə ki, sabah hamı namaz qılmalı, cümə günə cüməyə getməli, onda onların itaətləri iki qat artıq olur. Yəni onlara əmrləri vaciblik, ikiqat vacib olur. Niyə görə? Çünki onlar öz sözü ilə Allah, Allah və Rasulun əmrini deyirlər, aydındır? Əyr onların dediyi ikinci qism əmrlər isə Allah və Allah və Rasulun əmrə müxalif olmayan qanunlardır. Ancaq riyasıətə, yəni əli nazın insanların əminamansığından, islahından ötrür. Onlar da hansı qanunlar? Yəni Allah və Rasulun qanunu zidd olmayan qanunlar. Bəs eləcə da dövlətin qoyduğu bütün qayda-qanunlar. Yəni bir söhbət yəni konfrusdan getməyə yəni, gələ o, o qoya qırağa mütləqən yəni Allah və Rəsulun e, o biz bizimkilər ona konsider, başqa yerdə başqa deyələr, amma iz ümmətlə qanunla gedir. Yəni e, Allah və Rəsulun qanununa zidd olmayan, nə deməyə də ala versin qanununa zidd olmayan. Yəni hər hansı bir əmr Allah və Rəsulun qanununa yəni, e, mukhalif deyil. Məsəl üçün hansı o qanunlar ki, onları ixtisait bizim özümüzün islahımızdan ötürüdür. Məsəl üçün, e, yol ərəkət qaydaları, paspor rejimlərdir, ev propisikalardır, niqah məsələ və yaxud və s. Hər hansısa bir əmir, birbaş Allah və Rasul əmrlə ziddiyirsə, əgər kimsə deyirsə ki, yox, əmir üçün e, kafirdir, tavukdur, ona itaat yoxdur, belə deyil, elə deyil. onda o insan gərək e, nə pasport gəzilsin, nə vəzqə gəzilsin, yaşlıq diyanmasın, aydını əsləqli yaşında diyanmalıdır o, qırmızda keçməlidir. Çünki müxalif çıxmadan ötürü. Aydındır. Amma unutmaq lazımdır ki, o qanunlar itaat eləmək, o birbaşa insanın özün islahına ötürü olan bir şeydir. Əgər sənin ə, pasport qeydiyyətin yoxsa, pasportun yoxsa, başqa bir sənətdən yoxsa, onda sən heç kimsən. Çünki bugünkü gündə hətta İslam dövlətlərinin özündə belə o rejimlərə nəzarət də olur. Çünki sən öz şəxsiy kimliyini isbat eləmədən türü sən harda yaşayırsan bəkimsən ümmet var Azərbaycanlı deyəsən Aydan bəkim Ermənisən Aydandır e, ona görə bu şeylərə nəzərdə almadan ötürüb hökm və əmrlərə itaat olunmalıdır ancaq o əmrlər cansız ki Allah və Rəsulun əmrlərinə ziddəmləcə məsulmu o əmrlə nə edəmir yəni itaat elmir Aydandır ona görə əmrlər deyəndə bəziləri bir tərəfli belə başa düşür bir tərəfli yəni bucbur başa Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, onu qayda kimi nəzərdə saxlayın ki, Allah və Rasulundan başqa şəxsi mütləqən itayət olmur. Mütləqən itayət yalnız və yalnız Allah və Rasuluna aiddir. Yəni, qeydə Allah və Rasulundan olan e, əmrlər, itayətlərsə, onlar da baxır, bu qanun ziddir, yoxsa müvafiq, yoxsa ki, yəni mühalifdir. Və burada da Peyğəmbər S.S. dediyi e, buyurur ki, e, iki qaydanı bizə tövsiyə edir. Allahın təqlası, Bir də əmrlərə eşitib və iqtahat eləmək. Və sonra isə Peyğambər s.ə.v ikinci yəni, qism olan əmrlərə iqtahat məsələsini daha da yəni, genişləndirir. O məsələni daha da aydınlaşır və buyurur ki, hətta üzərinizdə qul əmri olsa da belə. O, bu da onu göstərir ki, hər bir şəxsin üzərində olan əmri şəxdə öyr ki, nəsirli nəqabətdə olsun. O əmir sənin üzəndə olan əmir sahibi o hər hansı bir, yəni quld ola bilər. Hətta peyğəmbər sallalləm e, başqa rivayetələ gəlib ki, şey, hətta onun deyir, e, burnu deyir, e, burnu e, bir e, kişi miyə oxsasın, başı deyir, kişi ondan sonra deyir, əl qolları, yəni xırda xırda, yəni cəcə, yəni qırıq qırıq deməyidir. Ola bilər barmağının ucu yoxdur və ya burnunun ucu ola bilər, qulağın Yəni hətta o cür e, sağlam formaya müxalif olan əmrlər olsa da belə, hətta onlara nədir? İtaət etmək, yəni vacibdir. Hətta Peyğəmbər bəzi, ıvahiylərdə e, qeyd edir ki, "Və in ən maraykum abdun habəşî." Hətta siz üzənizdə həbəşi qul, yəni həbəşi qulun indi e, zənciqul nəzərdə tutulur. Yəni hətta bir üzənizdə zənciqul olsa da belə onlara nə edir? Yəni yani, itayət etdirir. Bu bunu göstərir ki, Həyəndə onlara əminləri itaat etmək, həyəndə insanın dünyada olan ən əməmanı nədir? Yəni təmin olur. Şəküldir ki, əmənanın neməti ən böyük, yəni nemətli nemətdir ki, bu günkü günümüzdə də bir çox dövlətlərdə bu misalı açıq-açaq, yəni görmək olar. Sonrası isə peyğəmbər sallallahu əleyhi özündən sonra olacaq bu insanlar haqqında yəni xəbər verdi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v həyitəndə Allahın, ə, Allahın göndəri bir, Rasul göndərdi bir elçidir. Ona qədər Peyğəmbər s.ə.v əgər bir əmri verirdisə, Peyğəmbər s.ə.v hökmən onun arxasında olan qalın, tərdə olan məlumatları da sahabələrə bildirirdi ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, yəni, ə, həyitəndə sizə vacib olan əmrlərə itaə etdir. Amma unutmayın ki, əmrlərə itaə et ki, onlar E, necə deyərlər, Allah ifəndələrdir, mələklərdirlər və s. xeyr. Onlar da ağaççıq ola bilərlər, onlar da fasik ola bilərlər, onlar da zalim ola bilərlər. Ancaq onlar itaətli, onlara itaət etmək, yəni hər bir şəxs üçün daha mü önəmli bir şeydir, nəinki onlara qarşı yana çıxmaq. A, burada Peynistan bildirir ki, e, sizin onlara itaət etdiyiniz mütəddə, yəni həyətəndə mənindən sonra, siz çox şeylər kim mənindən sonra yaşayarsa, Bir çox şeylər görəcək, yəni çox dəyişikliklər görəcək, istər hakimlər tərəfindən, istər ə, onun əlinə, əl əl insanlar tərəfindən, yəni baxsa, görsək, e, Peyğamber Sosam xalifə rəşidənlərindən sonra hətta onların dövründə, yəni Osmaniyadan dövrünün axırıncı istələndə gördük nə boydur fitnələrsində. İlk firqə meydana gəldi, son Əl-Radiyalan dövründə həmən o firqələrin ciddi olan tanımlı bir ə, şişə firqəsi meydana gəldi. Sonra da tədrisin, o, rafizi, firqəsi meydana gəldi, zərəx və sərə. Bu, onu göstərir ki, yəni Peygamber s.ə.v bir əmri verir, bir hökm haqqında bildirir və son onun arxa tərəfindən qalan məlumatları da onlara çatır və bildirir ki, həyətən də məninə üzrə kim yaşarsa çoxlu ixtilaflar görəcək. Yəni, bu ixtilaflar istər əmirlərdə olan müxaliflərdir, əmirlərin üzərində zahirində olan müxaliflərdir, ondan asillərdə ola bilər, cində olan dəyişiklərd ola Hansı ki bu hadisələrdə görürük ki, ə, əmirlərini elə edənlər, yəni zalımlar, onların elə eddikləri insanlara qarşı haksızlıqlar, zülümlər və, və s. bütün əgər biz ə, bütün əhlisünnə İslam tarixini oxusaq, yəni biz bu qıssalara rast gələrək ki, hansı ki Əməvilər hakimiyyətə gələndə nə eddilər? Sol Abbasın hakimiyyətə gəldiyində Əməvilərin əmirlərinin neftlərini çəkəcə doğratdılar, yandırdılar, külə döndərdilər. Yəni Əməvilər hakimiyyətdə olanda Əhləbeytə Bütün tarix qoyuyor, yəni bu cür hasiləri olub və Peygamber səşəndə bizə bu haqda məlumat verirdi ki, yəni biz təəccübləməyək. Biz e, hər hansısa bir xəlifənin əmrin, istər amavlərdən, istər Rabbəsələrdən, ister onlardan sonraki həyatın o qəndər biz təəccübləməyək ki, ayda gör bu misallarımızın isəlmanı necə nice doğurub, necə nice tiqək-tiqəliyib. İcə bunun qəsarətnə goybu nəsər, bu məsər, bunu əlif. Yəni biz onu təcəbbürləmirik. Fink əbəz nə artıq bizim rastrumuz, bizim Allahın bizə göndərdiyi elçisi qulu olan Məhəmməd peyğəmbər sallallahu bu haqqında bizə səni xəbər vermişdir. O bu ixtilaflar heçincə onların öz həyat yaşadıqları ixtilaflar deyildi. Yəni onların durumları, vəziyyəti deyildi. Həmçində indədə olan, yəni müxalifətçilər meydanə gəlmiş Bizətlər meydana gəlmişdir, qorona məxluq zeyənlər meydana gəlmişdir, qədəriyinə Cibril və tayfası meydana gəlmişdir, xavayzan meydana gəlmişdir, xavayzan qisimləri, ondan sonra əşiyələr, rafizlər və başqa-başda fikir meydana gəlmişdir və bu həqiqət peyğəmbər s.ə.m.ə.tə yəni xəbər vermişdir. Və peyğəmbər s.ə.m. E, hətta bu barədə bildirmişdir ki, hansı ki e, vaxt gələcəyi ki, bir işin olan e, əmirlər, əmr sahibləri Yəni, sizin insanların haqlı olduqları bir şeylər, bütün insanların haqlı olduqları bir şeyi özlər, yəni, tək mənimsəyəcəklər. Burada da şək yoxdur ki, hədstə gilən səyəkun-u bərdə etərasın. Yəni, etərasın sözündə mənası odur ki, yəni, hər hansı bir şey insanların haqlı olduqları, bütün rayiyətin haqlı olduqları bir şeyi, yəni, hakimin yani tək mənimsəməsidir. O ola bilər e, Beytumaldan olsun, istər başqa bir mülkdən olsun. Yəni, fəhə insan bildirirdi ki, bu artıq Bir e, hakimlər elə bir şeylər edəcəklər. Yəni sizin haqlı olduğunuz məhkümləri sizə vermədən də özünə sərf edəcəklər. Bu da artıq İslam tarixində özünə yəni bir üzə vermişdi. Yəni hər hansı bir e, əmrin sürtüyü, xəlifənin sürtüyü, ətirin e, qiyməti qoşu nəşərin 10-12-sini maaşına ilə yəni bərabər idi. Yəni, bir ayın maaşı qədər o ətir sürdüyü. Yəni, Sonra bu haqqda Pensam xəbər vermişdir. Pensam bildirdi ki, və Pensam bu sözü deyəndə İllə riyazəniyə, onlara qaşıq qılınc qaldı, onlara qarşı hücum edəkmi? Peygamber sən dedi, xeyr. Dedi ki, e, öz, onların haqqlarını verin, öz haqqınızı Allah Subhanahu taala istəyin. ki, yəni o cür zülmün qarşısında, o cür zülmün qarşısında yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərir? Bir onların haqqlarını verin. Yəni bax nə görsən, onun da haqqı var tapdalır. İstər oradan, istər sağdan, istər arxadan, istər önə, hər yerdə sənin haqqı tapılır və bundan da lazımsan deyir. O, oh, sənin elə dilə haqsızlardan doymursa, çəkinmirsə, bilmirsə, yenə sənə nə əlavə gülüm, səndən başqa bir şey tələb elisə, sən onun haqqını neynə? Onun haqqını ödə. Vədir öz haqqını neynə? Allah xofundan istə. O, Şəmiram oğlu bayəsi şəhrləndə, ki, Teğonu salını bizdirmətik ki, öz haqqı Allah istə, bir-iki şəyə nisibət olunur. Bir, ahirət saxlıysan, iki, dualarında Allah sən istəyirsən. Yəni, bax gör, o zülümün qarşısında yəni, hakim, onun üçün sən haqqını saxlar edir. Yəni, bu günlərdə görsən ki, əsələn, bəzi qardaşlar deyir ki, e, levi işini çəkək, levi qaç çəkək, onun üçün haqqını saxlar, nəyindir, nəyindir, ancaq o başa düşmür ki, o işıq olsun, o qaz olsun, o su olsun, o hakimin deyil onun atasından olsa miras qalmayıb o millətin dövlətin hər bir xalqın hər bir burada dövlətdə yaşayan hər bir şəxsin yan haqqıdır yəni sən onun e, haqqı kimi onu israf edirsən əlavə işlədib pulun vermirsənsə sən hakimin haqqını tapdalamırsan sən hancə bir vətəndaşın haqqını tapdalayırsan yəni sən onu haqsız yerə işlədib yəni artıqlamasa heçə də pul verməməyin hansısa bir uzqadiyyədə bir müsəlman uşağının sözünün qızdırmamasına səbəb olursan. Əgər hər bir şəx ona aid olan, yəni qanunla istifadə edəcək, istər suyunu, istər qazını, istər eşiğini, onda hər bir yeri o su, qaz, eşiğini tasar. Yəni, sən e, Bakıda yaşasan, bilmirsən, qaz nətərdir su nətərdir amma elə uzqaz yerlərdə elə müsəlman övladlar var ki, ol uşaqlarına süd qızdırmağa, hansı yeməyi qızdırıb ona verməyə, qışın soyuğunda nə əşir tapılır, nə qaz tapılır. Amma sən deyirsən ki, "Yox, onunsa heçmə deyəm haqqını tapqarı edə, neftin pulu onun puludur belə amma bəhsində şəriətdən düzgün deyil. Şəriətlə peyğəmbərin dedi hədisdir. Öz haqqı sənin öz səndən tələb etdiyi lənidir. Öz haqqı ilə inə ha? Allahsən isə deməli ki, öz haqqı bileyin, ilə sə Oğra elə, o ne elə, bu elə. Ona görə siz baxsa, görsək, yəni şəriət həyətəndə bu cür əmirləri, yəni bildirib, beyan edib ki, yəni insanlar bu cür məsələri də ki, ay, yox, bu hakim belədir, bu tağutdur, bu zanub, belədir, yəni şəriət əvvəz edən Fəyyətəm bu haqda xəbər vermişdi, əfəyyətəm hədiflənir, bildirib və beyan edib, sadəcə hər öz sonuna, yəni özləbili ilə qoşulmaqdan ötrə ona peyğəmbərsəm qoyduğu yol, xəritə, cığbaşı insan həm xəritəyə ilə yoluna həmən işarələr, həmən qaydalan getməli ki, hətta öz zəbini, yəni qarşılaşana yəni qədər. Və sonra peyğəmbər sasə ilə özündən sonra baş verəcək ixtilaflarda, yəni şübhələnməməyi, təəccüblənməməyi, ayda niyə belə oldu, nə üçün belə oldu, ha biz nəyə qaldıq, necə oldu belə, onlardan insanların təəccüblənməsini ötrə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və onlara alternativ yol da göstərir və bildirir ki, "Əleykum bi-sunnəti və sunnətu quləfə-r-rəşidin el-mehdiyin." ki, yəni bütün bu yollardan çıxış yolu e, mənim yolumla getməkdir. Həm mənim yolumdan, həm də məndən sonra, yəni cisdə deyir ki, "Və məndən sonra," yəni 1-ci e, Peyğəmbərin dövründə yaşadığı dövrdə hər bir halda kimlənə əmrin itaat olunmalıdır. Peyğambər sünnə əmillərinə. Əgər Peyğəmbər sallalləhu əleyhi və səlləm-in ölümindən sonra isə hər hansı bir məsələyə kim müraciət olunmalıdır? Onun qoyduğu əmillər-rəşid xəlifələrə. Ona görə Peyğambər bildirir ki, və e, sizə çatdırıram, e, mənim yolumla və xulafa-rəşidin e, yolu ilə gedəsiniz. Başqa yoxdur ki, ona görə əhlüsünnə, əhlüsünnə, ona görə əhlüsünnə səlahi ki, hər bir məsələyə sünnədən dəlil tapmağa çalışır. Ona görə Sələfəl buyurardı ki, hətta başını qaşmağı, sağ əlindən, sol əlindən qaşmağı belə dəlil varsa, onu da yəni dəlilə yerini yetirir ki, hətta tan əhl-i sünnə sözünə yəni, müvafiq olasın. Ona görə də əhl sözü mühümdir. Hər bir məsələdə insan çalışmalıdır ki, Peyğəmbər sələfələ min sünnətinə yenə rayiyyət eləsin. Yəni hər hansı bir haqsızlıqda, hər hansı bir çətinlikdə, hər hansı bir başa çökən bir məsələdə hökmdar Qurandan və peyğəmbər əsasən hədislərindən dəlil axtarmağa çalışsın ki, Allah Subhanahu inşallah onlara o məhrəci, o çıxış, yəni yolunu verər. Və həmçində burada peyğəmbər sallallahu əleyhi və başqa bir vəsiflə nitfetmədik. Və Əlidik əl-mehdiyin, yəni hidayət olanlar, hidayətə yönəldənlər, haqq yolda olanlar. Onlarla bunlar Əl-Mehdi sözü də hansı şey? Bugünkü rahiblərin etiqad elədiyi ki, 12-ci imam gələcək, adı Mehdi. Xeyr, onun adı əslində Mehdi deyil. Onun adı e, Abdullahdır. E, Əsl adı Məhəmməd idi. Hansı mənsə buyur, buyurub ki, onun adı mənim adımdan, atasının adı mənim atamın adına olsa, yəni onun adı nə idi? Abdullah. Ancaq bunda çox böyük qəbahət yol səhv veriblər ki, 12-ci imamın adı nədir? İmam Əssəri. Aydındır? Ancaq peyğəmbər SAS-ın adı və atasının adı nə olub? Aha, yəni həmməd. Məhəmməd, e, əs Abdullah. Yəni o adamın adı, yəni 12-ci gələn imamın ondan dediyi imam gələn imamın adı olmalıdır. Məhəmməd atasından olmalıdı, Abdullah olmalıdı. Ancaq onlar bəziləri bundan xəbərsizdir. Və deyirlər ki, onun adı Mehdi deyil, Mehdi əsl adı deyil, Mehdi onun sifətidir. Yəni Mehdi sifəti el-Mehdi hidayət və hidayətə yönəldən, düz yoldan olan deməkdir. Ona görə Həsən əl-Basri E, misal getirəndə e, Ömər ibn Abdülazizdən misal seyir və dedir ki, o e, haq hüda yolunun yəni, imamıdır. İmam-ül hüda ona e, məhzə, yəni səhəti vermişdir. Və həmçində e, Ömər ibn Abdülaziz də e, rəhməllərin xuləfə, rəşidin yeni qisminə yəni, aid edirlər. Onun yəni, e, idarə 2 ilə yaxın, yəni xəlifə olub, əmir olub, rəhqər olub. Bu 2 müdəsətində onun e, əaləti, əlinə altınla elə bir yüksəy bir zirvəyə çatır. Hətta bu günkü gündə, yəni İngiltərənin, eee, özlü dövlət onun bəzi dövlət pompi istərində də, yəni Ömər ibn Əl-Vəlsinin, yəni xalifəlik dövrü araşdırıcı, yəni az bir müstətsə necə böyük nailiyyətlər, yəni əldə edib. Və həmçində Peyğəmbər s.ə. bunu bildirəndən sonra bildirdi ki, yəni ə, onların yolundan insan azı dişlərinə, yəni yapışmalıdır. Yəni azı dişləri insanda, yəni qabaq dişlər demək Azı dişləri insan arxa tərəfdəki dişləridir ki, yəni hər ansa bir möhkəm bir şeyi qopardmaq və insan nə hansı dişlərlən yapışır, yəni azı dişləri, arxa dişlərlə. Buna görə peyğəmbər sallalləm onların yolundan necə böyük sürətlə, necə güvətli bir halda, yəni o yolu tutma barədə e, rəmzi bir misal da çəkib, bədir azı dişlərinə əslində heç kim heç kimin ətəyindən tutmur azı, azı dişinə. Sadəcə peyğəmbər sallalləm bunu rəmzi olaraq bildirir ki, yəni biz O qədər böyük, o qədər şiddətli onların yoluna yakışmalıdır ki, çünki hal-hazırda e, hamıza şahid olur ki, gündə bir dənə sirgət çıxır, gündə bir dənə əqdət çıxır, gündə bir dənə qayda çıxır, gündə bir dənə qanun çıxır, gündə bir nəfət çıxır, hərə bir sözdir və ona görə insanlar da, düz, e, haqq yolda olmayan insanlar, yəni özləri saçma çıxan insanlar da bilmirlər, sağ mən geçsinlər, sol mən geçsinlər, hansına qolasınlar, kimə qolasınmasınlar, Və görürsən ki, gətirdəyi misallar da onların ən son yaralı yerlərdən, hakimiyyə, tağul, stov, stov bu məsələlərdir. Bunu öyə də bəzi misalmanlar da bu problemlərlə qarşırsanı ötürə görürsən, ən az bir hal, vaxta artıq onların fikirlərini, rəyləni düşmüş olur. Və buna görə də həyətən də onların o danışıqlarına, sözlərinə qula asmaq lazım deyil. Çünki artıq bizdə Peygamber s.ə.vələmin göstərdiyi yol var. Peygamber s.ə.vələmin bizə onlar haqqında xəb və onlardan e, qorunmağı da bizə xəbər verib və bu fitnələrdən bəğlərdən e, xilas olmağın yolunu da bizə göstərib və sonra Peygamber s.ə.v e, bütün bunları aydınlaşdırından sonra və Peygamber s.ə.v bildirir ki həyətən o e, fitnə fəsadlar anlarında e, bidətlərin meydana çıxması çox tez baş verir yəni əgər biz baxsa fikirlərsək ki hər e, yerindən duran, əlifbanı öyrən dindən danırsa, şəriyyətdən danırsa onda çox az bir müddətdə çox böyük filqələr, yəni meydana gələrlər. Bu da artıq bidətlərin meydana gəlməsidir. Və sonra Peyğəmbər sallalləm bildirir ki, e, və sizi yeniliklərdən, yəni çəkindirirəm. Yəni yeniliklər də dində olan hər hansı bir, yəni yenilik düzü, e, yenilik bidət barəsində olan hədis əslində e, şəriətdə e, Ayşə rəziyəllahu anha olan hədisi də usul hədis kimi Ayşə rəziyəllahu anha hədisi götürülür. Amma hər bir halda bu hədsədə Peyğəmbər s.ə.v e, yeniliklərdən çəkindirmiş olur və yeni deyir ki Və yəq ma muhtəfədəl-ümur sizi yeniliklərdən çəkindirəm Və yenilik deyəndə burada e, şəriyyətdə olan yenilik yəni, nəzərdə tutulur Yəni, e, bugünkü günümüzdə hər bir şey yenilikdir Bu ebeşi özü, elektrik, nə biləm qaz, nə biləm maşın Hər bir şey, yəni qarşımızın hər bir şey dünyalı məsələdə hamısı yeniliklərdir bir baştan televizör, internet ne bilim, batek antenaları ne istiyorsan her bir şey yenilikti ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yenilikten e, geydettiği yenilik yani dinde olan yeni yenilikti yani her anında bir e, Peygamber sallallahu yoluna bu löffel raşinlerinin yolu muhalif olan her anında bir yol şerehti artır yani yenilik yani salir ve Peygamber ve sellem bilir ki ve heytende her bir yenilik özü Yəni bidət el və hər bir bidət nədir? Yəni zəlalətdir. Çünki bənzəmirəsi var ki, hər bir yerdə əgər bir sünnət ölərsə, onun yerinə nə olar? Bir bidət yaranır. Əgər bir insan hər ansa bir sünnəti tərk edirsə, o tərk etməyi ilə avtomatik olaraq o bir dənə nə etmiş olur? Bidət etmiş olur. Əgər bir insan özündə bir bidət etsə, yerinə bir dənə sünnət nə etmiş olur? Tərk etmiş olur və bu da onu göstərir ki, bucür yəni bidlə bidətlərdən yəni çəkindirib və bidətlər o bidətlər nəzərdə tutulsa onların əslində şəriətdə bu əsli olmayan yəni bir bidətdir. Hər hansı bir məsələnin şəriətdə əsli varsa o isə yəni şəri bidət sayılmır. Buna görə bu baxımdan ə, bəzi sələflərimə xüsusən Ömər rəziyallahu anu dediyi sözləri və müasir bəzi cəmiətələr onu özlərinə öyrünə kimi gətirlər və deyirlər ki, bidətlər iki qisma bölünür. Yaxşı bidət var, biz İspidiyyət var, çünki Ömr Hadiylan, o zaman e, Peyğamber İslam dünyasını dəyişəndən sonra, Ağubəşdən sonra xəlifəliyə keçdi və xəlifəlik dövrünə gördü ki, e, meçiddə iki nəfər, bir nəfər orada dyanıb, bir nəfər orada dyanıb, bir nəfər burada dyanıb, hər bir yerlə yani başlı özlərinə tərafi qılmağa, tərafi nəmazı qılar və baxdı, gördü ki, bu əməli başlı, yəni bazarı oxşuyur, bu orada oxuyur, bu burada oxuyur, orada oxuyur. Ömrə adamları onları dağıtdı, onları o deymi kəz radiyolan arxasına düzdü və bir imamın dalında namaz qıldırdı onlara. Və göz qırağından baxdı, gördü ki, necə də gözəldir. Həqiqətən də bir var hərə bir tərəfdə səpənək halında dayanıb, bir də var artıq hamısı səfəcə gələr, dayanıb imamın dalında namaz qıldır. Ömrənin içinə nimetin bir də hadisidir. Bu bidət nədir? Gözəl bir neymətdir. Və bundan bəziləri özlərinə nümunə götürülər ki, Ömrə adamları burda elədigi bidəti Gözəldir. Bu, onu göstərir ki, bidət iki qismə bölünür, yaxşı və pis. Bu, əslində, belə bir təksimat yoxdur. Və ikinci, orada Ömər radiyalarının elədiyi bidət deyildir. Ömər radiyalarının sadəcə bir əmri, əməli öz əvvəlki halını inədi, qayıtardı. Yəni, ilk öncə Peyğəmbər sələşən vaxtında damat tərəfi necə qılırdı? Peyğəmbər sələşən arxasında. Peyğəmbər sələşən bəzi vətlə, yəni iki bəzləndə, üç bəzləndə, dörd. 3-4 gün camadın qılandan sonra artıq nə elədi? Təək elədi. Çünki camad artıq iftar edib doluşdular məsciddə nə qədər adam fəradı görürdü. Qəfeyənə çıxmadı. Çıxmadı. Dilər yarasa, bəs niyə çıxmırsan? Camad səni görür. Deyir, qorxuram nə olar? Həz olar və bacarmasınız. Və bu gün camad siz də seyrin ki, gündə 5 namazı qılmağa bir el bu nə donadı? səbəb gətirlər. Ay işləyirəm, ay nə bilim vaxtım yoxdur, ay nəm neyirəm, ay nəm neyirəm? Hay burda işləyəm, ay orada işləyəm. Bu beş namazı qılmaq hərisi 3-4 dəqiqə vaxt aparır. Onu qılmaq bahane elə. O cür ki, taravih namazı, hansı bir dənə taravih namazının olmaq ona saatdan 2 saat çəkir. O, 20 dəqiqə qılmayan insan saat yarım gecə namaz qılacaq. Yox, ona görə deyirsəm nəyidir? Elə ki, qorxam nə olar? Fərz olar. Və farsan bu Və Ömər bildi ki, Peyğəmbər ölümündən sonra hər hansısa bir əməl, fərq və yaxud da halal ola bilər. Yox, əgər bir əməl əgər Peyğəmbər saçan vaxtında vacib olmazsa, Peyğəmbər öləndən sonra vəhn oldu, kəsildi. <gülüyor> so, heç bir əməli heç kimi gənməz ki, bu vacibdir, bu nədir, bu haramdır, bu halat, çünkü artıq onu təyin edəm onu bildikdə insan nə oldu? artıq üzrəbinin, yəni dərgahına qovuşdu və ona görə də Ömər oğlu bunu bilirdi və əməli qaytardı, nə idi? öz halına qaytardı. Ancaq ki, baxsa görsək, e, peyğəmbər s. dövründə, peyğəmbər dövründə Quran quran halında değildi. Quran qurun halında değildi. Quran vərəqlər, nəvini e, şümüklərin üzərində, dəri ciltlərin üzərində, e, ka, e, ağac parçalarının üzərində, lövhələrin üzərində ə qoyun, iynə, bu düdəvələrin dəyərləri üzərində yazılmışdı və həmçində insanlar div cinlərində idi. Ən az bər bilirdilər. Və artıq Əbu Bekr rəziyallahu vaxtında o qızın döyüşlərinin yanda Quran hadisdən çoxu nə idi? Öz dünyasını evet. dəyişdi. Çünki biz indi deyirik ki, məsələn Hafizdir, şeyxdir, plan vəs məşəkandır. Amma o dövrdə isə bütün döyüşü aparanlar, bütün cihadı işə gələnlər də əli məhəli idi. Baxsa Əbu ibn Abdurrahman ibn e, Mehdi və o olmazsa bir səfərlərə baxsa, hər bir şəxs nə O cihadlarda iştirak ediliblər, aydındır. Və bu baxımdan e, həmin o hafizlər o döyüşlərdə də iştirak etmişlər və nə etmişdi? Çoxsu dünyasını də şehid olmuşdur. Və artıq gələdiklər ki, ya o bəşir artıq, yəni hafizlər getsə Quran dolunla bir yerdə gedir. Fartıq basla Quranın qismən-qismən gedir. Və onda o Bəşir nə, nə əmr elədi? Əmr ki, Harda nə Quran yazıları varsa, kim harda yazım, nəyinibsə hamısının cətsinə toplasınlar bir yerə. Və o bəki ilk öncə bu kitabları vələyələri e, sümkağuz üzərində, ondan sonra diltlərdə lövhələr üzəmdə olan hamısını yığdılar bir yerə. Və sonra Osman adlan vaxtında isə bunları nə etdilər? İlk dəfə kitab halına gətirdilər, yenə yəni, saxladılar. Və əgər vaxta görsək bu əməli biz bidət kimi desək, bu əməl zahirə nə idi? Yəni bidət idi. Aydındır? Ancaq ıı, son əhəmi əmələ ehtiyac olandan sonra isə əməl nə oldu? Sünnə kimi oldu. Çünki onu kim ıı, kim təyin eləmişdi? Albəşir. O da Raşid xəlifə idi və əhlüsünnə belə bir qayda var ki, hansısa biz başa yoksa, əgər hansısa bir fikri məsələdə Quranla Sünnədən birbaşa dəlil yoxsa, hər 4 nəfər xəlifə-rəşidlər bunu eləyibsə və ya da onlardan bir çox eləyibsə, çox və qalanlar ona müxalif çıxmırsa, əməl nə olur? Bu əməl sünnə kimi, yəni götürülən onların Rəşid xeyfənin əməlləri kimi götürülür ki, və bu baxımdan da biz Ömər rəziyallahın e, namaz balasında olan bidət məsələsini də buna qiyas kimi, misal kimi yanaşa bilərik. Ancaq bu günkü dinlərdə isə bəzi sufic cəmaatlarda və ya hənəfi cəmaatında elədikləri bidətlər və demək axında desə nə olsun bidətdir, bu yaxşı bidət, pis bidət deyil ki, deməkləri və ə, adamı yandıran odur bütün bu məsələni Ömər rəziyəlləyin üstünə yığmaqları, nə var nə var, Ömər o bu sözü deyib, hansı şeyxəbana E, bir çox yollarda bu sözün ümumiyyətlə Ömr R.A. demədiyi nəyini yiyir? Yəni, istifatlayıb. Və hər bir halda hətta Ömr R.A. deyib sədə belə onun deməyin özünün yeri var. Çünki əməl e, əslən bidət deyil. Onun şəriəti nəyi vardı idi? Əsli var idi. Ayrıq, o əsli olduğuna görə o əməl, yəni bidət salmır. Və inşallah biz də Allah səhəndir o elək ki, Allah Ələk bizi Peygamber səhəndir bu tövsiy Yerini yetinə edənəsin, bizi takvalı edəsin həm evimizdə, həm ailəmizdə, həm qonşularımızda, həm qardaşlarımızdan, həm zahil insanlarla, həm qohumə qarabımızdan, səndə valideynlərimizdə bizi takvalı edəsin, bizi takvalı edəsin və həmsinin ikinci qismi olan bizi əmrləri eşitib, yəni itaat edənə edənəsin və Allah Subhanısa Allah Bu ümmətə hidayət versin, ümmətin rəhbələrinə böyən hidayət versin. O, o gün olsun ki, onlarda Allah əmrini, onlarda millətə çatlasın, onlarda millətə bəyən eləsin. Və düzünə Allah beyi basalı Muhammedin və aləli -Muhammed.